Persona bat hilda autoistripuan latasan. Lekunbertar bat hiltzen atzo goiz, goizaldeko bostak aldera autoistripuz, irurtzun handoain autobian. Berroita bihurteko PM-eren autoa bidetik irten zen, ez dakitez erratik. Gero, autoak buelte eman zuen eta gidaria hiltzen. Eriotza istripuaren momentuan gertatu zen, eta ambulantzia heldu zenean gizona hilda zegoen.